وای را لمیا قرصی ما دار لمیا قرصی جهات اللہ مو دې فرمایې هر څاله صفتی سلبی شو چې الله متمکن په یو مکان کې نه او د قرنې چې الله م تمکن پهفی مکانم نه دی نو ماحې حیظین هم نه دی نو اوس دا الله تعالی وی په یجهحت کم نه دی نه په پرجهحت کې دی او نه پهکه تجهت کې دی او نه ی مین دی او نهشيمالند دی او نه دامن دی او نه خلفند دی او ې دا نه دی وي ځکه دااجحونه نه دي دي کې دوه دي یوره دادا ده چې دااجحونه دا د او طراف د امکې نه ويود د او اعتاف ته چري دکنا دا یو مکان دی که نه نو بره هغه طرف ته وي خ دې ترڅو یو قص انا په تو يو هغه او ته خدامو دابل شي نو ګوره د jihad عبارتي د حدود او د اطراف او د هم کې ناونه الله چې د هم کې ناونه منزه اطرافو د اطراف او نه په طریقه او لثر شي شونه منزه دویم د jihad عبارتي د نفس امکناو دا رچانا عبارت دي دا په مسلک د متعلمینو دیو جهاتونه جهاتونه نشي دا عبارت تر کنه د نفس امکناو دا نفس مکانونو نا خو په اعتبار عبارت د عروض د اضافت سره په اعتبار د عروض د چا سره چې اضافه ورعارض واخلې مثلا ديځه ته کی دا پات په پا پا پا پا مقابله د دې کې دا بار ده د دې لپاره چې بار د هغه په مقابل کې دا شي شه دا الله نو دا jihad دا عبارت څه ده چانه دا نفس 암 کې ناو نا په دې اړه ته به روزینه اضافه الله دا مکان نه منزه شنو دا دین او دا کوین مکانونه دي دا jihad نو نو دا دینم سی شو مولانا لیکن مولانا دا او خبرہ ذہن کے واچے ہوئے د علاما موسو خبرہ داہرہ دا سلیرہ خطرناک افکاری ذکبلا احادیثو کې فوق د اللہ صفت واقع شوئے رہے او داسې سی آتائی تو ہو ہر والا لفظ را غریرے یا اسمانی دنیا تا اللہ تعالی راکو جیگی نزول کے یا تعالی نو اللہ داد اللہ شفت اللہ شفت دا څه کې سمای عبارتونه شته دي نو پټ لګی چې الله تعالی فوق دا د الله تعالی صفات بهر د الله سېره صفات دا رنګې او ماري فاروقه جل الله تعالی نو ګور را رسول کریم کی ابي دته راي ماږي په سما اګه تا غتشوي نه دا پرېدا نو دينه دا شپټلګي او زموږه انګیدار دي چې الله تعالی دی شار ته خیرې کې ووررکې ک شيری هم داسې ویللي لکه څنګه چې یو ان په یو که نه لکه څنګه انسان په کممکیفیتې مخصوص سره په کوښون تهتون خو دامون خلفون ی میینون شماون کې الله د دسې کسم موجود نه منظاد دی بالاتر دی نودنې حواې سره د دیلویل نور کوخت دله صفت تی ور په ثابت و دا هم بیاون کله چله نه شو مکان ک د په یجهات کم نه دی لو کمم نه دی سپل کم نه دی وله غیر مه ځکه دا یا ود د او اطرافېدم کې نه یا نقصې مقام نهدي پېبار د ورو د اضافت ک شي انته دامه سرختت مش وله اجری آز وړ اجریلیز الله مصور کې زمانین نه شي کې دی یعنی الله زمانی نه دی الله تلاشي نه دی زمانی نه دی چې متصور شي په زمانه کې زمانه که پی محیط ده محادشی دست کسم نده نو اللہ متصور نده پا چاکی پا زمانه که اللہ متصور نده پا زمانه که دلتا دو خبری ضروری دی یو خبر ده ضروری ده چه زمانه ویسه تا اغزم خبر ده رچال اللہ تعالی اولی منزح ده رچالا ده زمانه نو پا زمانه که دو رائی ده یو رائی ده ده آدوائی ما رای پدی که در حکم آونا او رایی نمو دا تکلمینو دانا وی زمان دیتا وی کنا زمان دیتا وی دا عباست دی دا آغا متجدد دنا چی اندازه کول شپدی بانه متجدد آخر زمانه هغه متجدد شیتا وی آغا نبی نبی راتون کی شیتا وی چی اندازه که دل شپدی سر متجدد آخر نو زمانا آغا متجدد شده ویم خوش معلومی چه اندازه که دل شیور بانی بل متجدد نو آغا بل متجدد مجهولی آغا زمانی وی آغا چی شده ویم زمانی مثال پتار بانی مثال پتار بانی مولانا ما تا ویم ویم با کل عراضی زید با کل رازی زبا تیم یوم ازی ها بی عمریم کل چی عمر زینو زید با زید با رازی زم کل عمر لارنو بیا با حقا رازی نووره در عمر تک تاو ما تا معلوم دی او د عمر راتج و ما تا دی خود تا نیدی نو تاسو ختمه چې زید بالا راضي کې امر دي نو دا له د امر د متجدد معلوم شیری چې په د باندې عقبل متجدد شې کېږي اغا معلومېږي اغه شې کېږي معلومېږي نو دا کم کې معلومی دي ته زمانه وای او دا کم کې مجهولي دي ته زماني وای دې ته سوي زماني بهر حال الله چه څنګه مکان نه ده الله چه څنګه متصور فی مکان نه ده نو الله متکور فی زمان هم نه ده زکه زمانہ هغه متجدد ده کی اندازہ کېدلې شوربانه متجددی اخر نو که الله تعالی په زمانہ کې راشي نو الله په زمانه شي کنه نو زمانہ هغه متجدد کې اندازہ کېږي ور باندې بل متجدد چا الله ده نو الله کې تجدد شته نکنا مزک الله متصور پچا کې نشي کېدله زه متصور په زماني کې کېد زمانه کې کېدې شم زه زماني کېدله شم زکه زمانه غو متجدد دي چې اندازې کې قرباني بل متجدد مزه متجدد په اندازې شګه پواجه تګ ده لیکن الله که هو تجدد نشته او بل پن کل الوجود ده مزک الله نه متصور کېږي په زمانه کې لیاننه زمانه زکه زمانه انده زمان په زبانې عبارت اندای بارت رحمت مجدد نہ کہ اندازہ کې دلې شور باندې متجدد دي ځا دالانه نا کې ډیره ښه ستنه په لیکی هغه متجدد معلوم دی چې اندازه کې دلې شو معلومه کېدله معلوم کېدله ش سر دې سره متجدد مو به او عند الفلاسفه پنځه فلاسفه ان مقدار الحركه دې مقدار د حرکت نه مولانا ګور دا فلاسفه پنځه دي وای کنا وای دا زمانہ ده مقدار د فلک او افلاک د مقدار د کانا د حرکت د زمانہ عبارت ده د مقدار د حرکت کی دے ظلم مقدار او دایي شيری مقدار ورنہ واهم کې مراد اره زمانہ مقدار دے چايده حرکت تاسو چې د دې نه کې ښخانه پوره منډه وایي مليش د شرم منډه وایي تاسو کې وکم یو قسمه کې دی دیو مخکري شي بعد دې کې مخکري شي تاسو رسټو رسېدا تاسو په تفصیل معلومات ناں دا حرکت خطفي شي معنی نه کوي دا فېږي را نه زمانہ کنه نه مړه یو کا دو منټه کېلتاور شي دا بل کا تری منټه کېلتاور ناکم چې دو منټه تور شي لږ تیز دی دا کا چې په دریو منټه کېور شي کنه نو دا زمانه مقدار دی دا حرکت زول مقدار نه په دې هيات وکړه په کا څانډي وين راي او تیز دی دا بل روډ نه راي تیز دی څنګه چې تایم کرشید. او دا بلا دیر تایم کرشید. دا تایمون تایمون زمانه دا کنا. خدا علماری تو بای. بعدی بیات پر خدا نظریات کی نظر ده جگرم. پوشوی پی. نمکسد دا زمانه دا مقدار دے دا حرکت فلک و لفلک. فلک و لفلک یو حرکت کې دا زمانه دے دا, دا, دا, دا, دا. دا, دا, دا مقدار. دا دا غم. نا حرکت عبدی دے. اغا حرکت سی شیر نا در زمانم ده دیپنی زبانی سی解 در ابردی نکران اللہ متور په پا زمان که نو زمانا خود دیپنی زبانی ی اغم مقدار د در حراکت در فلکولفلک در د در نو اللہ با محاد در حراکت در فلکولفلک شی اللہ تو کلا با سی چه شی آن. محاد تا فلکabilی آزبی محاد تا فلکم با سی د فلق الافلاک نو الله موحد بشیکې دلې د فلق الافلاک نو الله زماني هم بشیکې دلې زمانہ عبادت د مقدار د حرکت د فلق و نو, نو الله که زماني شي په دې زمانہ کې راشي نو خو د فلق الافلاک موحد بشکانه د فلق الافلاک او عذاب یې شي يدى بجسل شئ ما دوار نشيكي زمان اذا كان زمان عندنا اذا من فنزباني آغا متجدد ده اذا كنت لديه شفا دي سر متجدد آخر وعند الفلاسفة اذا فلاسفة وفنزبانه اما اقدار لحركة دي اما اقدار لحركة حركتنا والله و تعالى منظم ذلك الله تعالى منظم ده ده دينا تجدد كتجدد منشته والله محاطم نشيكي ده نودم متقلمينه او د حکمه او د دواړو نسبانې اللله متصور م ته سو کېدې نه شي په زمانه کې والم ان نه ما زه کهوو فې تننجې هااتې بعضو و لوغنی لې الله نه حاولت تففیوتته وي انې حکل واجه فی باې تننجې ورارت ته مجرېبتې مشاد بیاچول مجې ما سا نهبالې توغیان بیااب لغې وجهینوه او کدي غرض دا اللهمه م باارت نه در سوالله حاصل د سوال اداره کی دا وړاند چې کم کلامو شو ماتم چې کم کلامو شو دا ټول کلام دا باطل نه دا زکه باطل نه چې دا کلام سابق مستمل پر کیدا تو باندې بچا باندې دا تاكيدہ تو باندې نو پتا قرار باندې یو هو تاکیدی کنا تاكيد خو ښه او یو تش شی تقرار قرار دې منکه پر اس نو دا مشتې په لغوییت او په تکرار وونمه حاله شانو چې دغه سااللی ی هغه ملی په لغوییت او په تکراربانېغه بااتلي نو دا همې شیرېې ولې لغوییت او تکرار و ځې چې نه ننفسې د جسمیتته ال لا نه اووشوه او د ته اللله نه اووشه نه بیای ته ضرورت نه شته ن د اسمینیت ته بیا نفې ته ضرورت نه د اکثریت نه نېته ضرورت نهشته نه چر... کله چې الله جسم نشو او رض نشو نو اکثر خاام خان کله چې اسمینیت نه پهه شوه نو معضود بهم نه معرومه شو چېسیشی بهنی که نه دا قرنګ چې د الله نفي د تصویر او شوا چې الله تصور نشي کېدلی تصویر او شوا نو الله به محدود ندي الله تعالی به هیڅ ندي او چې الله تعالی محدود ندي او دا قرنګ نفي د دې کې الله محدود نه ده نو چې محدود نه نو متناهي به هم ندي تیشو هم ندي دا قرنګ چې تبيز نه پېشو نو تجزي او ترکیب به نه پېشو تیش کې راشو نو نه پیرې تجزي ا سرې ترکیب ته بیا ضرور ته تر کو شو که نه د قرنې چې که نه دا خبره معلومهشه چې الله تعالله واجب دی نو چې واجب دی نو قدیم به خامه خ را قریب تکرې ته مخې ضروره رابان حال مقصددارې چې بلکې زه ولا دا ویم چې الله غ جسم شو او نه اورض شو ن بیا ولابل کیفیت ته ضرورت ته داره چې الله تعالی نه جې سم شنو اره شنو الله تمک مکه ته نو بهر حال داسې په سما سوالات دي کې دي کې دسی لفظونه ذکر کړئ لږی بعضی مغنی دي بچا نه نو تا دې سوال کې د سوال یو مختصر جواب نه مختصر جواب دره چې دا کارون ځکه کل دي که نه چې دا کارون ځکه کلدي چې دا چون کې توحید دی دا چونکې شې با تهید دی او رد دی په موجما مشب ها باند دی رد دی په چابان دی موجاسما او باندې په نوو او باطلو فرقو باندې په ابلغ وجه سره ندبي دا پروانه د ساتل چې دلته کې تکرار راغې یا دا پروانه د ساتل چې دلته تسريب ماول ایمه تنظیم کېدې شو بیا چې نه دا پروانه د ساتل چې دا مساله خود مخ کنا چې کېدل زکه ملزومی نه کې شو یو یا ملزومه اگر صاحب چهو دې لازم ته بیا ضرورت نشته نو د قسم خبرو ته قتلی نه دي خو دې وای چې باب د توحید خو واضح شي او رد شي په مشبهه او مجسمه باندې بعد مجلوج سره باقمله ترې او په دې تفصیلی ډول باندې نو د دې وجنا دا قسم پرواغانی وارم پوشان نماز کراوا چې ذکر جی کړلې پټنځه تاسو کې باځي بے پرواہی راوړې دے چا نه الا مگر دمر خبره ده انه د حاول کټ کړې دې چې او ته ها ها اذان له حق له د الله تعالی په عبادت او حق ته د دیوې نه په باب التنذیح په واګه چا کې او دا ردت مشبهاو باندې مجسمه باندې او نورو فرقو باندې چا نور هیڅ شي لك حلول ياي او فرقنه دي واجب حلول په بعض عشامو کې کړلې او بعض شيا غاندي اوي حلول کړل په غدور استو امامانو کې کراميه دا جاهلان و چې الله را متصيب بالحوادث او سن ا سنیق اگدی طمقلن چې هغه د الله تعالی د دا پاره داولټ قایله دي د الله تعالی د پاره چې قایله دي نو چې پدې خلکو باندې ارادو شپابلاغه وجه سره پاوک دی وجه سره نه هیڅ پروا نه نه ده سالي په تکریر د الفاظ مترادفاو لکه تبعیض تجزی و غیره پروا نه ده ساتل په تشریح بماونه مبه طریق الالتزام باندې مخکې الله واجب شوو چې واجب دی نو قدیم به قامخه ددې خبره سفر وای نه در سا مه ان نه م بنا تنځي غرض د ناممه د دی عبارت دا خبره ولي دا چه دا وڑا دینا چه تول جمله صفات سلبی ذکر شو نو د دیه تول صفات سلبیهو دا پارا دلیل داره چه دا ټول چه دا کم ذکر مخیر دا د دی واجب الوجود سره دا منافی د واجب الو او کم شیع چه منافی د واجب الوجود سره کم شیع چه سی منافی بی نو هغه په الله تعالی نه نصیکوول نو ځکه موږ هغه څوک دا نصیکوو دومره لاندې خبره کوا بیا تکیل تبو کوځيږي بیا سيشتا مو کوځيږي هغه خبره مو وایي کوم چې مشایخ کوي چې الله تعارض نه وې د دې واجنه الله تجسم نه وې د دې او الله طلا تدانوی دا نه ووي ددې واوج نه رتو تففین جي ک خبره م کوه بیا به درمانې سوالات وارد شي بلکې زما دا خبرې کوه چې دا ټول چې کم وړاند ذکر شو چونک دا منافاتته ذاتې وااجبي سره وار کله چې منافات ته ذااتې واجبی سره لري هر کله منافات ته چا سره لري نو په کار داره چې واجب بلووجود نهفی شي شي دا مونتهې شي بس لنډه خبره کوه نور بکه چنجيان ما لاټا وا چنو چنجي پکې لاټي چې آرام وته وې زکه او جسمه ته نو رس خو وا جرارواندي اغه متقدمين او علماء خبرې کړي خو طالبی باندې سو واردېدلته ثم سم فواش مبناده تنزيه اغه ذکر شو علي ان هاجراتول تناقي وجود بالوجودي دا منافادی د وجودو وجود سره لمافي ح من شایبه الحدوس چې په دې کې شایبه لا چار ازید الحدوس او امکان هغه چمن ورته اشاره کړل لا علامه ذهب اله المساء نا هغه چې ذهاب ورته کړل المسایخو خدا خبره کوي وی عرش به حسب اللغه توي ما يمتر وقاهه ما يمتن او بقاهه ومعنا و معنا الجوهر ما يترك عنه غيره و ما مال جسم مایا ترکب هو عن غیره بدلیل قوله ھم ھذا اکثر منا زانکہ مولانا دیدہ خبر ذکر کئ سوچو تقوا دیدہ خبر ذکر کئ کہ مشاق خو هم د خبرې کولی او وړاند دی نه منګم داکارو په م هم دلیللوویللی اوام بللیلووي زما د دلیل د مشاه د دلیل لسه دی چت دی مشاایق و الله رض نه دی زم و الله رض نه دی په مځ رض نه دی کې الله رضکه نه دی. کې اکیل د شی ارز منافات دری د وجوب او بس لاندای ما شایقو یا الله ارز مه ده ځکه ارز دی ته وې ما يم تنع او بقاوو ما يم تنع او ما يم تنع ارز دی ته وې چې ما يم تنع او بقاوو کدا بقا معنی دا دی بقا څه معنی نو که الله چرتا عرش شي کا الله چرتا شي بیا نبيابا الله ممتنعل آل بقاش طالبات مقدمه مثلا نو دې وي دا خبره مکاواله خواله یو سره بتاتاو چې الله تعالی دې عرش شي که سوی عرش کو دې ته وای چې ما يمتن او وې عرش دې ته وای په استلاح کې په لغت کې نه کها بچا نو یو سره وویل کېږي کې اللهب معنا اصطلاحي سره شي نه عارض نه اللهب معنا اصطلاحي سره شي نه او دې بار معنا لغوي سره الله تعالی شي نو یو سره وځاوو ایدرته نو د دینه خبره باندې دا چې تدسي وای چې الله عارض نه زکه د مرافات لري وجوب له وجود سره ښه دا معنا رارض په حساب لغت ما يم تنعو وبقاو د قران کې ومانه له جواهرې دسیم موید که اللہ تعالی جوهر نده ولی که اللہ تعالی جوهر شید نو جوهر خودی توی که مراکبی عنه ددن غیر جوهر دی توائی که غیر ددن مراکبی غیر ددن سید نو که اللہ جوهر شید و غیر بدا اللہ نسی شید او اللہ با جز داغ مراکب واقع نوید دا دلیلم موعده نفید جوهریات د سیوایا زما پر انګلند خبرې کوا ساده ساده خبرې کوا چا نه جوهر نه زه کچي جوهر ممکن نه آ ممکن آ مونافطری د وجوب سره دک جوهر ممکن نه د کومه دا سیوی نه هغه وینا تر جوهر دا معنا کته جوهر دې تمچ متحیز بی ذاتی متحیز او یا قائم بی ذاتی یا قائما دا هغه وما للجسم ما تركب هو هو عن غيره بدليل قوله هذا اجسم من ذلك هذا اجسم من ذلك خ دبره مسائلا ويعلى تعالى جسم ند الله تعالى سند جمع ما جاء الله تعالى جسم ند او سموا جاء الله جسم ند نما <پس> دلیل دیرمو غندار دیو مختصر دیو مزیدار دی او استاد خدا غم نڑکته منغوای چا şey الله جسم نه د منافات دی د وجود وجود سره تم و الله تعالی جسم نه وي څه وای څه که الله جسم نه چې سم دی ته وي چې ده به غیر نه جوړي د اجزاونه به جوړي چې سم نه دی الله والے چې سم او دلیل پر دی خبره چې سم دی ته وي چې راځو نه خاله کوې دا اڅم لري بلنا دا یو اڅم لري چا نو ا دې مطلب یو چا ځاړي په بل کې اڅزاز یو چا ځاړي نه نه خاله کوې دا دی بلنا نو به دا معلومي چې په یو چا ځاړي دی په بل کې اڅزاز کم یو کیډي دی کم دی ته وایي چې هغه با دا ځاونا جوړي کله کله جسم شین جوړي دا نو دې وی دا خبرې مګا وا د دې سې سيدې دا ویل ده وی خبره هر معاشرته خبره کول دا, دا, دا, دا خبر چې دا دلالت پدې کوي چې هر جسم سمبه مرکبي چې من وایو چې دا یو اجزمه د بل لگانن نو دا دلالت پدې خبره وایي نو چې هر جې سمبه چې شي مرکبي ده چا نه د اجزاونه دا خبره ما ته صحیح نه کارې جې په دې ته چاغه شي لري اږي په څنګه وايته مونږ چې وړ چې دا یو اجسام دې ددنه دا دلالت ا یو خبره شته له هغه اقدا کنه کړه دې چې وای کنه چې دا اجسام دې رتن نن دا په دې دلالت څه کې په یو کې اجزادي کله کله اجزا خو یو لنګره کې میږي یو چې غو مقدار غټي مقدار چې کې غاټا نور اجزا خبره لږه سمون بیا خو په څه خوېدا خبره مته واه بس لنډه وای چې دا راځي چې شر منافقت مارا د جسم چې مرکبي هو دی ان غیري هې د غیر نبي د دليل قولي دلين د قول دی هاغه اجسام من ذالک دا یو پک اجسام به نو دا خبره مکه وازه کا خبره ته بل خبره او کی بارا دمره لنډه خبره کوي کا وا ده او بیا خبره مکه کا صلی الله علیه و